היפופוטם! היפופוטם גאה סוף סוף להגיש! אלבום היפופוטם חדש בחנויות! קנו והחליפו את כלפי היפופוטם עם שש דמויות אהובות עליכם! עם התמונות! אייל באמפתיה! אלון מכסח את הדשא! ליאור משחק באנטנה! נועם לומד לעוף! ואת הידיים של כולם! בכיף אחד גדול בצורת כוכב ככה אתם יודעים איך זה ילדים, החליפו ביניכם! אה, יש לך אביעד 32? לא, יש לי נמרוד 33. אה, <אז> פושט! מבצע! מי שממלא את האלבום ושולח מקבל תעודת פריירי בבוטם, ואלבום תמונות מי שלא! עם התמונות! אתה מכסח את הדשא! אתה מצחצח שיניים! אתה נותן לעצמך את כיף כזה במצואות כוכב, אתם יודעים. <אז> ומי שימלא את כל האלבום הזה, וישלח, יקבל, אה, אלבום. של אשתו! עם התמונות! אשתך וכסחת הדשא! אשתך נותנת קייף! אשתך עם חברך הטוב ביותר! בעצם זה רעיון גרוע, תשכחו מהכל! אין אלבום... אה... אלבום אה, דפוק, מי יקנה את זה בכלל? מי... מי בכלל שומע אותנו בשעה כזאת? יש שם מישהו? הלו? מישהו? הלו? אף אחד. מי שומע את בכלל? מי? אני רעב. אחי מנחמה אולי. עוד איזה קו נמלא מנחמה? אני רוצה את מרק עשיר או תבשיל סמיך? מה אני רוצה? תבשיל. אופס, עבר את הקו. נעשה מרק. שיט, נשפך לי על המיקרופון. היפופוטם! תהיי נוספים, תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il